І чи то далекі роки, чи колос, чи хата обізвалися йому? Ой, колишу колисочку, ой, колишу колисочку Яворову, щоб у ній росла, щоб у ній росла, дитина здорова. Він простягнув руку над полем так, неначе в ній було зерно, і сказав далині Ростіть, діти, здорові. Ростіть гарні, ростіть працьовиті і добрі. Ниви вбирали в себе тиху мову старого, як вбирали колись його посів, і вбирали посів місяця, і голос перепілки, що комусь радила заснути на ніч, а йому назавше. Та хіба це страшно, коли ти чесно звікував свій вік? Хлібами старий вийшов до татарського броду, що спав і не спав під сплески хвилі і риби. тут, колись ординці гнали Ясир до Криму, та й до одного загинули від війська Івана Сірка, як має гинути все жорстоке у світі. І досі в негоду стогнуть оті береги, бо тяжкий час ходив по них і втиснув свої сліди у пам'ять землі. От татарського броду корній добрів до дівочого, де на лузі чи то стояли, чи то потроху ворушились ошатні копиті сіна, а на плесті, немов діди, сивіли й пливли за течією віхті туману. Ось у цьому броді під новий рік він перестрів свою долю, свою миланку, що поверталася від рідні з присілка. З несподіванки вона скрикнула, потім засміялась. Наче срібло розсипало на підсинене срібло снігів. Ти чого смієшся? Не знайшов кращого спитати, а в душі щось тенькнуло і зупинилося. Бо тебе побачила. Такою посмішкою окинула його, ніби весна, стала поруч із нею. Такий я гарний тобі. Як місяць молодий. Умієш ти сказати, забормотів розгублено і взяв її за рученята. Вони здригнулись, шарпнулись, а далі притихли до вії у чеканні. Замерзли, замерзли корнієм. Тоді я шапкою погрію їх, скинув свою високу бирку. Дівчина почала віднікуватись, та він втиснув її руки в шапку і пішли кригою до берега. А в березі, біля засніжених вербичок, Миленка так славно заспівала йому. «Ой, учора із вечора пасла Миленка два качура. Ой, пасла-пасла, загубила, пішла шукати, заблудила. Ой, вийшла у чистеє поле, а в полі корній плушком оре. Ой, оре він, оре, ще й сіє, а за ним рілля зеленіє. Наурався і насіявся він за свій вік». І чорніла, і зеленіла, і сивіла перед ним, і за ним рілля. А тепер уже він посивів, як довгий вік. Той пора прощатися зі світом. І очима прощання подивився на ті старі верби, що були вербичками, коли біля них стояла його маланка. Спать підем, спать підем. З шелестом ними, з шелестом старих верб, Зі спілом перепілки він дійшов до села і попрямував до дзвіниці, в якій і тепер дрімали і святкові, і скорботні голоси його дзвонів. Корній відчинив двері дзвіниці, і враз така слабість охопила його, що мусив, тримаючись за варцаби, опуститись на східці. Невже оце прийшло воно? Місяць падав йому на силу голову і випадав з очей. В леваді озивався Деркач, а над головою не дзвеніли, а шелестіли дзвони, та все одно їхні голоси почали заходити в тіло, і все воно озвалось гудінням. Тоді скоріше, скоріше до внуків бо попрощатись не встигнеш. Утомлений, спітнілий, він ледве дочапав до свого двору, а з двору до садочка, де розкидавшись, спали білочубі внучата, як колись спали його сини. Надивившись на те, що звалося «життям», він нахилився до дітей, торкнувся до них устами, а дзвони, що затоплювали тіло,